Дай мені ще крові, доньки твоєї. О, перони. ти збожеволіла. Пізно стогнати, ти обрав не пролилася кров, якщо зупинишся, вона впаде на тебе і ти вмреш наглую смертю. І не можна інакше, простогнав горвій. «Можна!» – глумливо одвітила відьма, піднявши над келих з кров'ю. Стромочок полився у горщик, червона пара оповела бабу. «Є інший шлях царю!» «Ти вмреш! Житиме донька!» «Стане царицею!» «Я хочу жити!» – белькотів Горвій. «Хочу побачити, як моє царство опанує всю землю!» «Поспішай же!» Час темної сили минає, скоро заспівають перші півні, і тоді буде пізно. Ти згинеш? Думай про долю царства, шепнув Печерун. Роби, що вона сказала, схлипнув цар. Боже, що я дію? Радник дав знак воєм, вивів їх за двері. Відьма заспокійло торкнулися царевого плеча. Не страхайся, царю. Не вмирую, ще не відає жалю. Повзли тягучі давлючі хвилини. Чаклунський вогник чадів, Їдучою їмлею п'янив душу. Тривожно витушився біля дверей радник, Виглядав у сіний, прислухався. Нарешті надійшли до покоїв дружинники, Подали відьми ще один келих. Баба злила кров за бог посудин В один горщик хлюпнула на вогонь. Багаття криваво запламеніло. «Що вона?» «Казала?» Помертвілим голосом запитав цар. «Спала», понуро відповів дружинник. «Спала?» прошепотів Горвій, божевільно глядаючись. «Відьмо, ти скоро...» «Ти тво готове?» відьма подала Келих. «Ти царю?» Шахливий трунок прошепотів Горвій, тримаючи посудину в тремтячих руках. Та я хотів цього. Віднині нема в мене жалю. Я найдорожчого бив. Тепер все можна. <свісно> все можна. Пекучий твій трунок, відьмо. Ох, пекучий. Він випив келих одним духом, відкинув геть і схопився за груди. Світ затуманило. Я вмираю. Де я, що зі мною? Доню. Він впав на ліжко, витягнувся і завмер. Печерун підступив до царя, заглянув обличчя, непевно запитав, спить, чи що? Спить? І не спить, одвітала відьма, збираючи начиння в торбу. Він не вмирущий, а так і житиме с. То віків, та що тобі до того? Клич людей, оголоси цар став богом, А радник царем, гарно сказала. Судовно посміхнувся печерун, Його очі гордовито заблищали. Радник царем, чули вої, Завтра зібрати до вежі весь витич, Цар наш віднині невмирущий, я оголошую його волю. А тіла, озвався вусатий дружинник, якось дивно поглядаючи на радника, куди подіти зарізані тіла. Ну ти, зарізані, невдоволено пробурчав печерун, менше базікайте, щоб ні слова, віднині станете воєводами. Всього вдосталь. Утямили? Утямили, перезирнувшись, дві телевої а тіла, словуту, рибам на харч. Хіба вперше, мертвий на престолі. Лишившись наодинці з відьмою, печерун відчув себе непевно. Підніс до ліжка смолоскип, довго вдивлявся в жовте лице царя. Скліні очі володаря дивилися грізно і страшно. Радник одвернувся, уткнув, держало смолоскипа в отвір біля дверей, Випнув на бабу, «Ну, що я тобі винен?» «Чимало», – відповіла відьма, і в голосі їй чувся затаєний сміх.